Pavarësisht formulimeve të këtyre porosive, pavarësisht pikave të përmendur në porosi, thash nëse meditojmë më thellë rreth asaj që lan mëshëndet Pejgamberi sa Allahu ta xhel, atëh porositë e tyra shkojnë zakonisht në dy drejtime kryesore. E para ka të bëjë me përmirësimin e raportit me Zotin xhala xhala lëu, kujdesim për të që ky raport jetë i fuqishëm, jet i qendrueshëm, jet i stabilitet i mirë raporti i robit me Zotin e tij. Përmbysimi i punëve me Allah te bara qutaala. Dhe e dyta është ajo që ka të bëjë me raportet e me njerëzit me njerëzët që rrethojnë. Si po sillet me ta, kujdesin e tyre kështu më radh. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sinjeliu më i madh dha njeriu më i dashur i Allahut azza wa jall që shkeli mbi fytyrën e tokës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 ose kërë regullim i punëve me Allah në gjëlewale, si duhet të reflektonë pastaj me përmërsimin e raporteve të njerëzëve me zvete. Dhe kjo është e që e bënë islamin dveçant, nga se i regulon të dy o këtu raporte. Edhe në aspekt në jashtëm, raport në njëriut me Allah në dhe me njerëzët, edhe në aspekt në brendshëm, raport në njëriut me të brendshëm në ti dhe me të jashtën në ti. Islamin amësën se so si duhet me përmërsu zemrën, që si duhet me e luftu gjithdo dukuri negativin vetën tonë, që si duhet me e largu ves të këshia për vetës tonë, si duhet me një fjallë me regu të branqme tonë, dhe si duhet pasaj të punojme dhe përdo njëa, kujetojmë, mështë jem largë kësaj bote, mështë jem largë të mirave dhe begativet të kësaj bote. Në këtë ekuiliber edhe në aspektin individual, këpër dharë shëqëror në mënyrë të përkryer islamina e ofronë në mësimit e tijë.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 kur ka vdeq pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem al-es-sid Malik radiallahu anhu që ka shoshur me vite të tëra thot Medinja ishte e ndritur kur ishte këtu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem por kur ai vdiq u arrsua edhe Medinja nuk e kishte ndriçimin e saj që kishte më herët nga se shkoi Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e pse janë merdita sahabët e tij ju e dinë se edhe Omer radiallahu ska mujt me u pajtu me këtë ngjarje qëfar godit e kanë pasë ashab të pegamberi s.a.s. me shkuarine Muhammed s.a.s. Sa që Muhammed i a.s.a.s.m. e ka pasë një loj hale që ka banuar në Kuba. Kuba e arë gjemija e parë që e ka ndërtu Muhammed i a.s.a.s.m. para sëmihin në Medina. E aty në Kuba ka shku qdojavë, Muhammed e s.a.s.m. e ka vizitu halën e ti dhe ka shku në Kuba i ka falë dyre qate. E të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga se Muhammedis më ka thënë Kush lahat në shtëpinë ti Dhe shkonë ku ba i falë dyreqate I logaritet si me bo një umre Do të dhe musil rëthqabas Dhe me bo të asaj edhe Safe dhe në mërva A që vjertë ma dhe kanë dyreqate në ku ba A në gjdoj edhe ka shku në ku ba Muhammedis sallallahu alesallem Dhe ka shku e ka vizitu edhe këtë grua Plak që ka pas të afert Kur ka vdekë Muhammedis sallallahu alesallem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 E si është përgjigjja e grua Kallunuk po qai pse ka shkuar te Zoti vet, ngasai ka shku diku mamin se çka ka pasu por po qai se është shkput lidhje me cilë të tokës kush na tregon tash çka don Zoti për njerin kush na tregon tash neve çka lyp Zoti për njerin apo se kemuat edhe pse Muhamedi shem ka pëlqysu misionin, feja e pëlqeu, po megjithatë sa shpjegime, sa msimë do të ishin shumë më të lehta po të ishte ai gjallë Muhamedi Andë e mungesë ati është sprogë Përnda edhe Shumë nga filozofët përendimor Një nga ta filozofi një orë Angles Bernard Shawë thot Po të është i gjallë sot Muhammedi A i shka që i musliman Po të është i gjallë Muhammedi Do të të zhitë të problemet e botës Sa dikush e pinë një kafa A që i kanë besu Do monë efikasitet të mësimimet e ti Për zhitë në problemet njerëzimit Që sot njerës kanë shumë probleme A që i kanë besu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 100 personalitete të njerëzimit që nga fillimi deri në këtë kohë ka përmend kush ka qenë më me ndikim, të parën e ka vendosur Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Është një njerë i madh, prandaj humbia e botës këtij njerë është shpog. Për këtë arsye ato personazhe duhet i marrim shumë seriozisht, i kuptojmë, i lexojmë, nga se më të vërtetë sot nëse spa ose kemi fizikisht msimet e tij janë të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Sigurisht e kam përmendur. Çdo ditë Lexa desh nga biografia e tij. Çi librat shumë të të cilat flasin për biografin e Lexës ka dy faqe, ka tri faqe. Lexën nga një fjalë e tij, nga një porositë ti. e tij, nga një msim të tij. Qëse më të vërtetë msimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë ndriçimi dhe drita e kësaj bote. Jan udhëzimin këtë botë dhe udhëzimin e botës tjetër. Edhe ky njeri para se të dijë se la disa porositë. Edhe pse kishte vërtetësi në moment të vdekjes nga se pa dushim vdekja i ka agonit, i ka vërtsisit e veta, nuk është e let, është një kalim për një botë, një botë ke kretësish tjetër, pa dhe i ka të vërtsisit, i ka të pëngjesit e veta, e që a isha radiallahu anha, në një transmitim të gjatë, që nuk është ashtë koha me përmen, përmen se qëfar bënd të dhësi ishte Muhammedi, Alehi s.a. në moment e vdekis e ti që është një gjë shumë interesante që u zhvilluan ato momente subhanallahu shumë interesante çfarë ndodhte por para se të dilte shpirti i tij i pastër dhe i bekuar dhe fistos nga trupi i ti, tij para se të dorëzonte shpirtin zotit e zotit të tij në bukusit e tij në batin di sofial që i la pas vetën fjalët e fundit që i la Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që dhunja tha as salatu as sala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 E kërë Muhammedi salasat në porosit për namaz, kur thot, es-salah, es-salah, namaz, namaz, që fa me në kuptan kjo porosit? Kjo porosit, kuptimin e saj, e këfilimin e ka ku, dhe ku i desi për namazin, me e falë si namaz, më smelon namazin, që ka e përshamu në sot gjendin e muslimanve, e të në vendin ton, pejgamberi tyre ka vdek, i dërguar tyre ka vdek,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 nëse nuk falen e, që ka bojmë ma shumë nga për këtë fejtë, nëse namaz nuk e rrimë gati, e që ka fitë kërë mejtë gati në këtë fejtë? Përndhe edhe, Muhammedin Sasomi ka kushtu vëmenet madhe namazet, nga se, thash, ku i desi për të filan të tek, fali ati i filimisht. E falin në kuptan, ku i desi për kohën, në kohën me e fali. Ka dikush e fali namazin, por i fali kaza, smu i të valami fali Sot,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 Nga se edhe puna bëhet më gjematë. Cili njëri thëtë përsham punën shpe, radhëm këto punë, e unë të abirë rogën të shpeja ty. A dëmë punës u po, dushë më arëm punë. Këto është vanë i punës, ka i pun. që kënë anë punë, pëse? Pa qëto është gjematë i punës, ti këtë punë e i këtë punë e këtë punë e kështë të më radhë. Pa dhe kjo është punë, gjematë i këtë punë e vetë në gjami. A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 Sa so, njëri falet e një qënerë kruhët, apëtër. Qëfarë formë është kja, apëtër? Këshyë anësh, po është e për pjetë. Qëfarë kujdesë është kjo? Levizë në masë, drejçë tesha. Njëri kur të dhe të, paralloh, lëviz, më, të për Allah, s'kame levizë mu, apëtër. A me është zorë i kënerë shtë të në pak njëri, njërë. A, me pas të i farloj. Një njëri në kone, omerët rdjallan hu, duke u falë, kruhë, duke u falë që ka lënë më më më rradiallon përsa ka thonë të kesh pasë zemën e për ullu namazën ishin për ullu dhe gjimëtyrt pa zemën e për po i shetit kanë fillu dhe gjimëtyrt tani me i shetit normal si nuk është e mbrenshme e koncentruar tani gjimëtyrt i kërën haran në një cëndër e qatë keshë mërë la haran ka ere ka njerë që nuk din imami që ka kënë i namazën qa që i ka mëtër të të rumo për nd ti kushet dikush që e lidh për Allah xha Levara me vërtet. Pa pasë çyqyniri është në gjendje tjetër në kokë nuk nuk këtu bash fjestë. Me ashtë, so se, që i drejtuar ka diçka fën. Adresë kopë dietore që kanë përmend se çfosh njeriu dukuh fal. Bën ashum lvizje. Sa çdikush për jashtë nuk e ka përshtypën se po falet, do të ky shkon namaz. Fal namazi ku dikush vetë pa pesh di mos ka falë pse? Po çeçi net po krohuat s'është mundësi apo çeçi në lëvizje, s'ka namaz këto kanë ato prit. Kujdit për namaz. Kujdit për namaz. Pastaj gjithashtu kujdit për namazni bjençë mundon sa so më shumë të foj namaz. Sigurisht që e ke përmend, nganjëherë për, për shembull ndodh që dikush mor në xhami. E zonin 2 minuta ose 3 minuta, rrin kom, pse po rrin kom? Për 1 minutë apo 2 minuta e zënë rëqote, dy rëqote, nëse paq mëgut e, e kryen plot namazën. Nuk është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rrin kom. Falë Pa ku falështë të të dëshpia Po falë na filën da gjamija për qitë punë është Nësi në gjamië së falësh, ku falësh Falë satë punë është falë Nga se valaj dyre qate Kaj mu të dukë në hiretë matë mira Se këtë du njerë me ta falë Muhammedis A.S. ka thonë Kër ka kalu pra në varëve Ka thonë e dhe një që ta në varët që ka janë Po të kishë një mundësi më ngritë Që farë dhe të kërkanin Që ka? pronvarave ka thon i ka thon asabeti citem pas si mucimi u qu, çka kës më kërku. Muzimi Resulullah. Na më sa ka thon gjeja, shikoj, do e vë lloj dashur gaje. Ka thon gjeja më e dashur për këtart më si u qum i fol dy rëçatë. Kredi ti gjiniat, veçme pas mucimi u qu 2000 i fol, veç edhe për dy, se ka për dy rëçatë et njëri këç. Kur kur vjen puna për pesh orës, veç edhe 2000 i pas, shton afta. Të i falë vëll, falu E ke falë së ditë, falë namazë Sa rrën kom, sa rrën të bu më habet, sa rrën të bu... Falë Sa të kim unë si rrën gjami Ose nga një përshemë o dikush delë për gjamis Edhe asë nuk shko në punë, asë nuk rrën gjami Përshemë, kalot ku e gjatë unajtë në eobartë të gjamis Falë vëlloha, bodhik rrën gjami Ose shko kërë në i punë sa këtu me Nga se nuk kimi ku për me humë Nuk kimi ku me humë Për shumë, një muha betë që e bon për e ashtë, vë Allah i mërinë me i falë jo dy, katër e qatë me i falë në gjami. Së është me e për shumë e më mirë. Në që kjo është e sala, salat e salat, për shumë ka vdekë, për e këmë të tonë, ku i desu për namazë. Sa që për shumë, që njerë e, e kontrovetën e ti, jo që timi më ngishtë në file. Përshme, namaz, von, fali, apo, është shë, direkë, për shumë, dhe sunetëve të namazë, sunetë gati së duhet. Hajë Ai kujdeso për sunetën Allah, e Allahut. Kujdeso. Asa ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kush i fal 12 rekate të afile, gjatë ditës së çën, sunetën e namazit, kush kujdeset për to, Allahu i jandërton një shtëpi në xhenet, sa i e kthirin një shtëpi në botën e ndrejta e Allahut. Dhe dy njerëz sot e punë. Para mendon ti i fal 12 rekate, respektivisht, i rrin gati sunetëve të namazit, Allahu të ndërton një shtëpi në xhenet. As ki e sapo. Prandaj dua të them që Namazudin Ković i falem për zgjatë. Po, ku i falti? E çu si falti? Çfarë ndikimi ka? Andaj gjithë mund keni të çka me investuar namaz. Fal namaz, munesh, fal namaz sa na të mundesh. Fal namaz. Në file, në shpirt unit. Për çfarë kur s'bon më fal ruejë ti në kohrave normal. E, po po për të thjesht fal vëlla. E buhurira radiullahu thuhet për to. Ai sabia një orë pikë më vonë.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 Për këta syrë ka thonë për e kërësëm, es-salah, es-salah, namaz, namaz. Gjena shtu dhët për namaz, ka thonë Muhammedi s.a.s. Kuptimin e asaj që nga kaporosit, është edhe ndikimi këti namazit. Ku është ndikimin përmirstimin e gjuës, syve, veshve, durve, jetës për jesi. Namazit këtë rële ka. Qështë ka mundësi në muslimani? Falët edhe rënë. Ku është ndikimin namazit dhe ku është ja? Sigurisë për shembull, një njeri ka kryer shkollë të madhe, ka tituj, për shembull, fakultata, magjistra, profesor doktora, çka do ku ka tituj. Edhe bën punë qjia, kliga. Çka thonin populli? Po ku po, e po, ka atë shkollë mallokë njëri atë? Apo çuditë gjysh me tën këtë shkollë i bë këto punë? Çuditën njerëzit. Po ku e ka atë shkollë Allah? Andaj do të themi vitë. Po ku e kimë Allah të na të namazh si për fal? Ku është në të namazh? Po çuşen martron muslimanë Allah, çuşen martron, po çuşen rran muslimani i fal pes vogte. Edhe po çuşen bon kët punë. Është shumë punë ti at liga që mund ti bën muslimanin. Edhe që kaçi i bojën fatkeçës me bojë fjalë, me me me shpife, me akuzuar, 100 zeza me i bën. Plus as sa është, falat xhamiavën. Subhanallahu. E, Subhanallah. e ku është namazi Allah? Ti pse po për, përkopa falesha Allah? Po pse po falesha? Namazin, në dhikimin e namazit në dhikimin e namazit në edukatën tonë, në mirësinë tonë, në formimin tonë, këtë i ka pasur thënë Muhamedi Azum qohon, namazë namazë. Është shumë e tjetra që mund të fliten për namazin. Prandaj vetëm me këtë kuptim namazet mund të marrim edhe shpirtin e madh që Allah i ka përgatitur për namazin. Të paralajmëruar, nuk është punë thjesht krejt obligimet që i kemi nda i Allahot nda i njerëzve nda i fesë nda i venet krejt obligimet jenë shpal në tok Muhammed e zonë ka qenë tok i ka Arjibrili, i ka Allah pota shpal kët Allah pota shpal kët përveç namazit namazit është bërë obligim në qil kur ka ullësthu pejgamberi së oso në ullësthimin e njërë në Isra dhe Mirage pa. kur ka ullësthu qëtëherë është bërë obligim në mazit e ka vequë Allah nga gjitha vip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 Sajto, zani që e ke, kujto ky vend. Po joti është e vloss, është e huaj. Ju sillën për botë vënë dyne, simikun e ujë, presë sa të mundësh, shkatërro sa të mundësh. Po joti është e vloss, joti është. Nëse e prish je ke prish vetes tonë, nëse e ndrësh je ke ndrësh vetes tonë. A do të thua ka vdek për u duke aportit? Ruaje vlon tonën. Ruaje atë që e ke, ruaje mos e prish. Mos e shkatërro. Nga se e joti është. Kimë dhon llogari për te?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 vjetër për shkakun kam ujtë në morën zonte, më kalun ai plak, ka për, një një degë që ka pengu. një një penges që i ka pengu banorëve të vendi vet. penges i ka pengu shoqërisat i Iranit. Çka ka bëu? E ka morrë atë pengesë që i largu. E ka larguar atë pengesë. Sot Muhamedi salla Allahu alaihi ve sellem për çit Allah ka shtin xhenet atë. Për çit Allah ka shtin xhenet. Këto janë puth të thjeshta.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 Po ç'është? Kam më pyetëllë pse e tha ai shaftën. Është thjesht. Në deg me e thjesht. më qumë e thënë. Tash duhur më çuam me prish në rrugë atë. Muhamedesu e ka mallkuat njëri i cili i ndron shenjat e rrugës. Për shkak të këtij po. Koshanja, kjo rrugë kanë kështot. Kjo shesh e kanë ko. Njëz orientu. Duqoj më të vet ku banan? Valla banaj sheshi flen festiku që ka shënumë. Njëz orientuam me këto. Yon yon yon për interes përgjithshëm ka thon pejgamber sallallahu alajhi wasallam la'natullahi ala men ghayyara ma'ara al-ard allahumma malkuft atyri qe i ndron shenet e rrugos per shembull thash e ndron kjo rrug e ka shalen ksaide sher nje qe z bus qe konjert ligs do be ha e merre dhe ndron kohën ksaide aty njerz vezmë shku kët rrug këtu shkojn këtu thot sher me bu thot allahumma malkuft qe nje çik çik sherri bon aty qe ka nje shaje ka ndrua Pandaj na këmsuiston mërsë me këtu shania, vëlla, me të rregulla, kod disiplin, me ruajt tona nga se gjitha këtu janë mësime që i la Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me mësues fëmit, furid, ישë kanë të fëmi për shembull, çatu ka prindin, është ka savier për i dëngë, ata kanë ditë, këto me kput, është ka savier për një şeya dhe më largu apo edhe se ka gole, le të lutë fëmia. Pa s'ka me çka më lut pas më prisha, pse pemson pim vozdhime shkatrrua, pse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 Apo kishemet i pasru dhëmë e misvak? Ka Duk e vdek është kujdes për gojnë e ti. Qfar pasrë ti, e o jo, lavdon? Edhe ajshë e ka pasru dhëmë e një misvak, qëshë tuk ka vdek, për e gamëveri? Sallallahu a.s. Ja ka dërzu shpirtin Zotit vet me goj të pasrë, e me shpirt të pasrë, e me ndërgjegje të pasrë, e me mësime të pasrë ta, nga se kështu është feja jonë. Qëtë është ta e që në kamësu Muh Në ky porosie e njëri të madh që më dë vërtet ka shumë çka më us bëthinte, vallai ka shumë çka më thonte, por besoj që për njerin e mëshëm, porositë e shkurtë kanë domethënie. I kuptoni pak më ma thellë, madje shumë më ma thellë, saqë ndoshta sqegohen edhe thuat rreth tyre ato. Allahu Jellalul Ala na udhzoft në, në rrugën e drejtë. Allahu na mëson se ti ke një punë mirë me Zotin. Dhe Allahu na mëson se ti ke një punë mirë me veten. Ne të jemi të dorëbeshëm për familjet, për rejthin, për venin, për njerëzimin, e të në sheharin gjithë kush e Allah. Dhe Allahum mos e bëvë që kur dikush shërpënive me pasu. As kush ma di as pema, as, as gjithi, as bubreci, as kush më tuk, mos pëvë që shërpënive me kur apëta. Kështu du t'imi, kështu në kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Allah e shpërëve me kaj që për i dho fond, sallallahu aleyhi vësallam, sallallahu aleyhi vësallam, të stime k